a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Miért fontos az automatizáció? Beszámolunk az online eseményről. Aztán új csalási trükkök csomagküldők nevében, a valós sztori után végre az infószoltárunkba kerül az NFT kifejezés, majd a robotkutyák rendészeti munkájáról beszélünk. Ezután háborús propaganda, deepfake Putin, és kiberháborús fejlemények. Végül AI szolgáltatás fotósoknak. A szerkesztő Kovács Tücsi Mihály ez itt a Postmodern a Pátia rádióban a mikrofonnál Szilágyárpad. Az asztaltársaságban ma dr. Bódizoltán Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Aztán itt van velünk Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Hello Viktor! Sziasztok és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót! Dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa is velünk van. Elórób Jó szurkolást mindenkinek. Aztán keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az informatikai Napja alapítója. Szia Artur! Automatizált szép napot, sziasztok! És a műsor szerkesztője Kovács Tücsi Mihály, szifíró, újságíró, blogger, a Galaktika magazin tudományos vezetője. Egy igazán kellemes napot kívánok mindenkinek. A telefonon kapcsoljuk majd Hajdú Lajos díjnyertes hobbifotóst és Mezriczki Marcell Deepfake szakértőt is. Az automatizáció nem költség, hanem megoldás. Ez volt a címe annak az online beszélgetésnek, amit néhány nappal ezelőtt rendeztek. Az automatizációról szólt és a nagyvállalati elkereskedelemmel foglalkozott ez az online beszélgetés, amelyet Pintér Robert, információs kutató vezetett, mármint ezt a kerekasztal beszélgetést. Úgyhogy kezdjük ezzel a mai műsorunkat. Robert, ez az automatizáció ez egy, nem egy új keletű kifejezés. Miért? Érdekesen most a mai korban, hogy az automatizációval foglalkoznak, még mindig a cégek. Azt gondolom, hogy van egy automatizáció 2.0. Tehát egész biztosan, ahogy te is mondtad, hát egész régen, gyakorlatilag most már hosszú évtizedek óta automatizálunk különböző dolgokat. Én a mosógépet szoktam itt példának hozni a mosásra. De hát nagyvállalati környezetben, hát gyakorlatilag, ha belegondoltak, akkor egy webáruház is automatizál egy vásárlási folyamatot. És amiről most szó volt ezen a ezen úgynevezett e-commerce meetupon, hogy hogyan lehet a nagyvállalatoknak még hatékonyabban, még kevesebb munkával, még kevesebb emberi érintéssel, és még gyorsabban csomó mindent szoftverekre vagy gépekre rábízni, és ennek segítségével hatékonyabban csinálni, tehát automatizálni. Azt hogy értitek, hogy nem költség az automatizáció? Hát nyilvánvalóan rengeteg gépről van szó, aminek meg ára is van. Én azt gondolom, hogy ez kicsit ilyen marketinges megfogása volt a témának, hogy a legtöbb cég az automatizációt költségnek, illetve célnak tekinti. Tehát, hogy abban gondolkodik, hogy automatizálni kellene, és ezt a célt kellene valahogy megoldani. Például kaptunk egy kérdést, hogy milyen marketing automatizációs szoftvert válaszol valaki. És akkor erre az volt a válasz, hogy mi a probléma. Tehát, hogy először mindig a problémából kell kiindulni, tehát az automatizáció az nem egy, nem egy önmagában vett cél, hanem igazániból egy eszköz, és ezzel az eszközzel kellene elérni valamit, és ha innen nézzük, akkor viszont nem költség hanem, hanem egy, egy tulajdonképpen a folyamataidat megfelelően automatizálod, akkor, akkor egy haszon jellegű megfogással lehet tulajdonképpen elírni a saját célodat. Tudom, hogy ez most nagyon laikus megközelítés, de azért ez meglepő, hogy ilyen is van, hogy marketing automatizáció. Hát, szerintem a hétköznapi ember számára a gyár jelenik meg, ahol automatizálnak mindenféle gyártási folyamatokat. Hogyan lehet ilyen ö, folyamatokat is, mint a marketing automatizálni, vagy bármi mást? Hát ez tulajdonképpen a szoftver automatizáció, ez azt jelenti, hogy folyamatokat automatizálnak. Lehet egyébként ezt gyár felül is megfogni, itt kifejezetten az e-kereskedelem volt a téma, tehát a kereskedelem, hogy ott nem igazán van gyártás, mert már a kész termékeket adják el. A marketing automatizáció az azt jelenti, mondjuk hozok egy példát, hogy mondjuk van egy vállalat, egy e van neki mondjuk nem tudom én 100 ezer vásárlója, tehát már egy nagy vállalat, és szeretné ezeket a, ezeket a vásárlókat megszólítani egy, egy hírlevélben, de nem ugyanazt az egy darab hírlevelet küldi ki, mondjuk tegyük fel, hogy kutya meg eredelket is értékesít, a macskásoknak macskaeledelre, a kutyásoknak meg kutyaeledelre fog kiküldeni egy hírlevelet, de ezt nem kézzel fogja megcsinálni mancika, hanem egy, hanem egy szoftver fogja gyakorlatilag behettesíteni a termékeket egy megfelelő adatbázisból a megszólítást, és ugye ezt lehet cizellelni, egy kellő adatbázisra rendelkező cégnél akár száznál is több különböző változat mehet ki ezekből a hírlevelekből. Ezt hát azt gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki manuálisan megcsinálja. Értem akkor ezt, a, ezt az analógiát, jól megfogható, de... Ez a fajta megközelítés, ez már létezik 10-15 éve is akár. Akkor most viszont az a kérdés, hogy mit beszéltek most a jelenben erről a fajta marketing automatizációról. Ezt lehet még tovább fejleszteni? Igen, ez egy picit visszamutat ahhoz, amiről már beszélgettünk ebben a műsorban, is az a magyar cégeknek a fejlettsége. Ugye emlékeztek talán a Digital Economic Society indexre a Desire, az Európai Uniónak. A magyar cégeknek a túlnyomó többsége, az nem igazán használ jó folyamatokat szoftverekkel menedzselt módon. Tehát 25% egyáltalán nem méri a saját adatait, körülbelül a 3 a jó része papíron méri, egy része excelezik, és egy maradék része használja a szoftvereket, tehát hogy nincs miből még automatizálni és nem is tudják, hogy feltétlenül hol kezdjék el ezt az automatizációt. Tehát ez a beszélgetés, az ebben segített, hogy kicsit a, a, a misztikus ködöt, ami körüllenge az automatizációt, ezt hozzuk lejjebb, nézzük meg, hogy egy folyamat, tehát hogy honnan indul el, hogyan kezdünk el gondolkodni azon, hogy mit automatizáljuk, ami legjobban fáj, ugye azt érdemes, amit a legtöbb munkaerővel oldunk meg. Hogyan megyünk ezen az egészen végig, milyen folyamat lesz, hogyan választunk mondjuk egy beszállítót, és a végén hogyan fogjuk ezt üzemeltetni, tehát ezeket a lépéseket néztük gyakorlatilag végig. Írtál nekem egy javaslatot is egyébként a tematikánkban, hogy ha csak egy dolgot automatizálnál, akkor mi lenne az? Ez nagyon blikkfangos, de mire gondoltál itt ez alatt? Hát blikkfangos igazániból, de nem tudok neked rá egyértelműen jó választ adni, ugye ez a ami fájdalom pont, ugye, hogy egy dolgot automatizálni, tehát hogy nincs mindenkinek egy egységes dolog, hogy figyelj, koma te most benősz egy cégben, akkor most elárulom neked a nagy titkot sok pénzért, hogy na ezt kell automatizálni, hanem ez mindenkinél lehet igazándiból saját magára szabott történet, tehát nem kell feltétlenül ugyanazt az egy dolgot elképzelni automatizációnak. Általában, ami sok munka, erőt, munkaidőt igényel, azt érdemes megfogni és automatizálni. Ez lehet akár a, nem tudom én, a bérszámfejtés, vagy az említett átározása a dolgoknak, Termékinformációknak a frissítése, vagy a marketingnek az automatizálása. Tehát elég sok lehetőség van arra, hogy mit lehet automatizálni egy cégben. A digitális világ érdekes. Postmodern. Kovács Tücsi Mihály nemrégiben, ilyen héttel ezelőtt már beszámolt egyszer egy saját történetéről, hogy miképpen akarták átverni, átrázni a neten. Most egy újabb tapasztalata keletkezett, amit megoszt velünk, illetve a hallgatókkal, mert hogy ezek nagyon tanulságos dolgok, hogy hogyan érdemes reagálni akkor, hogyha mondjuk csalással vagy trükközéssel állunk szemben. Ugye jól értelmezem így előtte a történet előtt, Tücsi? Igen, igen, pont azt szeretném, hogy az emberek rájöjjenek, hogy milyen módszerek vannak, hogy egyrészt megismerjék az alap, alaptípusokat, mert ezeknek mindenkinek van különböző változata amelyek évek vagy akár évtizedek óta működnek, de mindig születnek újabb és újabb trükkök. Most hirtelen néhány nap alatt három különböző csalázsba bukkantam rá, az egyik az egyik barátommal történt meg nem is olyan régen. Az egyik nagy adásvételi szájton meghirdetett egy terméket, és nem sokkal később érkezett a telefonjára egy WhatsApp üzenet, hogy... Érdeklik őket a termék, néhány dolgot kérdezett, tehát egy ilyen tipikus beszélgetés kialakult, hogy milyen a termék, hogy, stb., és hogy mennyibe kerül, majd azt mondták, utána a végén rákérdezett, hogy elküldeni -e ezt a terméket GLS futárszolgálattal egy vidéki városban. A barátom azt mondta, hogy persze, miért de hát végül is hogy fog hozzájutni a pénzéhez, Mire azt mondta az élető, hogy neki nincsen semmi gondja, futár jön holnap reggel, becsomagolja a terméket és elviszi, és hamarosan küld egy GLS linket, ami egyszerűen csak ki kell tölteni az adatokat, és amit megérkeznek az adatok, ő már utalja is rögtön a pénzt. Hát a barátom az úgy kicsit furcsalott a dolgot, de hát minden új dolgot még ő se is, mert hát annyi új szolgáltatás jelenik meg folyamatosan, elég zsúfolt ez a piac, és mindenki újabb trükkökkel próbálkozik, hogy egy kis részt magának, hogy nagyobb forgalmat tegye szert. Hát azt mondta, hogy biztos így van. Eltett néhány óra, aztán megjött egy GLS-es link, majd egy üzenet is ugyanettől az ember, hogy töltse ki az adatokat. És akkor rögtön azonnal küldi a számlára a pénzt. linkre és egy olyan oldal jött be, ami rögtön bankkártya adatokat kért. Tehát a bankkártya számot, mi van ráírva, hogy, és még a pinkódott is. Barátomnak ez már rögtön a kapásból gyanús volt, tehát olyan olyan, hogy, hogy itt valami nincs -e rendben, pedig gyönyörű GLS logók voltak a term rajta, meg minden. Tehát nagyon szépen lemásolta a Futárszolgálatnak az oldalát, de ami még neki gyanúcs lett, hogy az összeget euróba kér és nem forintba. És nem is lehet átváltani forintra, gondolom. Igen, igen. Tehát akkor úgy döntött, hogy na, akkor, akkor inkább ezt hagyjuk és befejezte. Utána hogy megkereste a GLS-t, jelezte nekik. A GLS mondta is, hogy hát igen, nekik ilyen szolgáltatásuk nincsen. És nem hallottak még erről, úgyhogy nagyon megköszönték, hogy tudják, hogy most már van egy ilyen visszaélés velük kapcsolatban. Tehát itt megint egy újabb módszer tűnt fel, hogy itt egy adásvétel kapcsán jött ki egy módszer, hogy egy szöveges üzelet küldön keresztül, és hogy egy hogyan lehet átutalni megint. Tehát ez is csak egy variáció, de egy teljesen új módszer. Mert érdekes, olyanba is futottam bele most tegnap előtt egyik ismerősömtől, őnek is sikerült egy vírus bekapnia, amelyik azt a cikket osztja meg, hogy Soros György olyan befektetést csinált, hogy az összes bank teljesen ki van készülve tőle, és az ismerős üzelete is ott volt alatta, hogy hó, hát eznek hitetlen voltam, de kipróbáltam, és befektettem 25 eurót, és egy hónap alatt már 2376 Eurót nyertem vele. Ha hát nem kellett sokáig keresni, kiderült, hogy ez már tavaly december óta felfel bukkan. Ez egy vírus, amelyik ezt az oldalt megosztja, és szintén az adatainkat próbálja meg ellopni. De most úgy látszik, márciusban ez megint hirtelen felpörgött. Na akkor a sor végére én is mondok egyet, tegnap előtt kaptam egy olyan e-mailt, amit látszólag a magyar posta küldött, a logó teljesen korrekt színeket mutatott, de azért ugye a biztonság kedvéért megnéztem, hogy ki a feladó, és egy ép, tehát japán feladó volt, úgyhogy én is tattam gyorsan ezt a bejövő levelet. Artur? Hát arra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy... Ezek a jelek, amiket ti észrevettetek, ezek egyre kevésbé tapasztalhatóak a csaló üzenetekben, e-mailekben és minden egyébben, és az üzenetek azok egyre inkább testre szabottak, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy nagyon-nagyon figyeljen oda, ne próbáljon meg nyomozgatni, rájönni dolgokra, mert valószínűleg a csalók, akik ebben szakértők, azok túl fognak járni az eszén, és valamire, valamire rá fog kattintani, amiről azt hiszi, hogy valódi, ha bármi olyat lát, ami nem normális, vagy nem várt, ő nem akart ilyet, sőt, bármi olyat, pláne most, hogy ilyen ö, konfliktus helyzet van mindenhol itt gyakorlatilag Európában, bármi olyan, ami egy kicsit is különleges, ami egy kicsit is különös esetleg érdekes tartalom, akkor azt próbálja meg saját maga felderíteni, menjen el a kedvenc oldalára, menjen el arra a szolgáltatónak az oldalára, akit az üzenetet kapta, és ott nézzen utána a dolognak, ne kattingassunk semmire, ha lehet még üzenetekre sem, Facebook üzenetekre sem, meg egyebekre sem. Viszont most szeretnék szólni, hogy most már nem leszek sokáig benne a műsorban, mert a mai nap folyamán kaptam egy levelet, hogy van egy szegény holdokló hölgy, akinek jelentős vagyona van, és mivel nincsen örököse szeretne magát na, valakire ráhagyni a vagyonát, és ezért engem is megtalált, és kérte, hogy, hogy vegyük fel a kapcsolatot, hogy rám tudja hagyni ezt a sok-sok sok pénzt. Úgyhogy amint ez a pénz megérkezik, én ki fogok lépni a műsorba, bármilyen is szeretek itt lenni. Honolulu vagy Miami a végcél, Tücsi? Nem tudom, majd meglátom, ahol kevésbé esik. <gül> Nigéria. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. A a Rádióban a Postmodern című műsort hallják, a mikrofonál Szilágyi Árpád, és most uh, itt van velem a netnyelvészünk Bódi Zoltán, aki végre, végre, végre lehetőséget kap arra, hogy az NFT kifejezéssel foglalkozzon az infószótárban. Az utóbbi hetekben, hónapokban ez egy, hát nem csak gyakran használt, hanem inkább már talán divatosnak is nevezhető kifejezésé vált. Ugye jól érzékelem? Mert maga, ami mögötte van, az is divatossá vált. És egyébként rögtön elkezdek mellé beszélni, nem is gondolnátok. Amikor én először meghallottam ezt a kifejezést, hogy NFT, akkor hirtelen arra gondoltam, hogy lehet, hogy valamit rosszul hallottam. Hát már nagyon régóta ismerem azt, hogy NFC. De ugye ez egy teljesen más dolog. Egyetlen egy betű, egyetlen egy szó a rövidítésben különbözik csak. Rettenetesen zavaró egyébként. Ugye az NFC-nek semmi köze az NFT-hez. Az NFC az a uh, chip által lehetővé tett ilyen, ilyen uh, rövid hatótávú kommunikáció, aminek a segítségével mondjuk a mobiltelefonunkkal is tudunk fizetni, és többi. tehát semmi köze az NFT-hez. De az NFT tehát az a non-fungible token, Uh, nagyon érdekes kifejezés egyébként, uh, ugye ez egy adatvédelmi, illetve hát informatikai szakkifejezés. Nem felcserélhető javak, nem helyettesíthető javak körülbelül ezt jelenti, és uh, nézzük meg azt, hogy mi az, hogy fungible, fungibility. Ez viszont egy ilyen jogi, kereskedelmi, pénzügyi szakkifejezés, és... Uh, ezt kell megérteni ahhoz, hogy az egész kifejezésnek a lényegét értsük. Tehát, ha 100 forintot valakinek kölcsön adok, akkor pénzügyileg teljesen mindegy, hogy milyen 100 forintot fog nekem visszaadni. Viszont, ha egy megjelölt pénzérmét adok neki kölcsön, akkor ugyanazt kérem vissza, nem egy másik 100 forintost. Tehát akkor ez az akció, ez a tranzakció nem felcserélhető, tehát ez a felcserélhetőség pénzügyi, technikai szinten és nézzük meg azt, hogy token mit jelent az, hogy token ez tulajdonképpen egy idegen szó már a magyar nyelven nagyon gyakran használjuk egy kicsit homályos szerintem a kifejezése ki mire gondolna, ugye most nem csinálok körkérdést itt de a hallgatóimnál biztos, hogy megkérdezném, hogy, hogy mit gondolnak, mit jelent az, hogy token úgy is lehetne fordítani talán, itt sok-sok kiváló angolos van körülöttem, hogy érmezze zálok. tehát egy olyan tárgy, amelynek valamilyen értéke van. Ez az érték, ez lehet valamilyen virtuális érték is, illetve egy, egy konkrét tárgy, amelynek nem egy konkrét értéke van. Artur, segíts nekem, mert ez a te tereped. Igen, én általában mondanám a tokenre, hogy ez egy, szerintem az angolban egy nagyon, nagyon szép ilyen inkluzív befoglaló szó, mert tulajdonképpen token az lehet mondjuk egy elismerésnek egy, egy eleme. Ne, nagyon nehéz egy jó szót erre találni. Magyarul, tehát egy olyan dolog, amit, amit átadok, de még nem mondom meg, hogy az micsoda. Tehát nem egy pénz, hanem egy valami, amivel mondjuk elismerek valamit, vagy, vagy van egy értéke. Tehát éppen ezért nem csak értéke van, hanem mondjuk azonosításra is szolgálhat egy token, mondjuk egy vállalati rendszerbe belépés során. És uh, itt szeretnék visszatérni az NFT kifejezés megfejtésére, mert az, hogy nem kicserélhető javak, nem felcserélhető javak, egyszerűen túl sokat nem mond az embereknek, uh, viszont uh, én is pont erre gondoltam, hogy maga ez az NFT uh, jelenség, ez inkább a. A, a, az azonosítás, az azonosító dokumentum, dokumentálásnak a folyamatát jelenti. Tehát, és így ki is lép a virtuális térből tulajdonképpen. Tehát bármi olyan dolog legyen az virtuális, digitális, vagy tárgyasult dolog, amelynek bármiféle egyedisége van, és azt dokumentálni szeretnék, és ez a dokumentálás, ez a digitális, a virtuális térben adható vehető, na az egy NFT, hogy mondjam, virtuális bélyegzővel jelölhető meg. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, mintha fából vaskarika lenne, de valójában egy nagyon régi problémát tudunk megoldani tudnélik a szerzőségnek az egyértelmű és az egyediségnek az egyértelmű megjelölését és adhatóvá vehetővé tételét. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy gép hangját halljuk éppen, képzeljük el, hogy négy lábára áll ez a bizonyos gép, és arép kocog, arép biceg, mert ugye a nagyon furcsa mozgása van, kicsit hasonlít a négy lábú állatokra, úgy is mondják, hogy robotkutya egyébként, hallgassuk csak. És még annyi fontos, hogy nem egy science fiction filmből halljuk ezeket a hangokat, hanem a valóságból. Régóta beszélünk már ezekről a robotokról, robotkutyákról például, csak hogy most már az az érdekesség, hogy elkezdik használni, alkalmazni. Volt már szó itt a arról, hogy például az űrkutatásban is használják majd, de most a legfrissebb fejlemény az, hogy például a mexikói határon is bevethetik mondjuk a Ghost Robotics-nak a termékét, ezt a robotkutyát. Justin Viktor követi ezt a témát. Ez neked elég durva történet, ugye? Hát igen, a robotkutyák azok, azok azért már elég régóta velünk vannak, és ez a hang is elég. Ré végóta velünk van, csak hogy mindenkit emlékeztessek rá, 80-as évek közepén lehetett megismerni, amikor egy nagy darab színészről leégett a hús, és alatta egy ilyen fényváz volt, na az pont ugyanígy szólt, és én azt gondolom, hogy elég sok a hasonlóság. Körülbelül annak a hangját hallottuk, amit a büdös életben nem lett volna szabad robotoknak megtanítani. Tehát, hogy embernél gyorsabban, olyan helyeken, ahol egy ember csak nehezen tud mozogni, ott röhögve közlekedni, elcipelni magukkal tetszőleges súlyú fegyverzetet, és ezt aztán felhasználni, de hát ez kicsit előre szaladtam persze, ezt még a, ezt még a Ghost Roboticsnak a, a határőr robotkutyája kapcsán sem mondják, hanem azt mondják, nemzetközi sajtóban azt írják, hogy még néhány évet várni kell arra, még fegyvert is kaphatnak majd a robotkutyák, úgyhogy emiatt még igazán nem kell agódni. Tehát tényleg ez a, a, benne van a megvalósítható lehetőségek között, hogy a kutyák, a robotkutyák akár fegyvert használjanak hatásértők ellen? Először is visszamehetünk a II. világháborúig. Ugye a, a, már a, a német hadseregnek volt egy ilyen e, távirányítható e, tankok alá bevezetékkel e, táv, távvezérelhető e, kis robotja, ami ott hatott, és ezt használták és be is vetették még sikerrel, de 1940-es világkiállításon mutatták be a, az első robotkutyát például, amit talán nem hittetek volna, de már ez egy, egy 60 kilós alumínium kutya volt, amit a Westinghouse fotós cég hozott létre. És most meg már közöttünk vannak azok a kutyák, mint, a, mint az emlegetett Ghost robotics nek a, a, a kutyája, amelyiknek már nem akadály a szakadék, nem akadály egy nagyon meredek hegyoldal, hanem ezeken simán közlekedik, 20 kiló hasznos terhet el tud cipelni, és egyelőre ugye nem használják, nem fegyverzik fel. Na de időközben meg kiderült az, képzeljétek el, hogy a Ghost Robotics az, az éppen olyan kutyát fejlesztett hosszú évek óta, véletlenül, ez egy ilyen piaci egybeesés, amilyet az amerikai Department of Homeland Security és a a vám és határőrség most szeretne a déli határon alkalmazni. Teljesen véletlenszerűen minden paraméterében ennek megfelelsz. Szóval én azért látok itt némi, minden konteun nélkül némi tervszerűséget, Tehát ezt nem publikálják, de alapvetően nyilvánvalóan át fogják venni ezek az automata, robotok azokat a funkciókat, amiket, amik az embernek fárasztóak, vagy túlságosan igénybe veszik az emberi teljesítményt. Gondoljatok, a USA-Mexikói határon milyen időjárási körülmények uralkodnak. Hát ott nem annyira kényelmes vigyázba a határom. Még néhány adat róla, körülbelül 80 cm magas ez a robot, az a nev, Vision 60, vagyis Vision 60, és három óra alatt nagyjából 12 km képes bejárni, ami egy normál emberi tempónak is megfeleltethető. Ki tudja, hogy mi lesz, de én nem, annyira nem tartom jó ötletnek az autonóm gépeket, bár egyébként kezelője van és a kezelője mindenféle mobil adatkapcsolaton keresztül vezérli ezt az egységet. Azt is mondják egyébként, hogy megnyugtatásul, hogy ugyan már hát ez csak egy akkumulátorra működő számítógép, ami négy lábon mozog, és szó szerint leáll négy óra múlva, tehát nincsen semmi lehetőség arra, hogy átvegye felettünk a hatalmat, vagy az uralmat. És ezzel egyet is értek? Még. Lehetséges, hogy egyszerű a válasz, Viktor, de annak mi szerepe van, hogy egy négylábúnak kell lennie? A kutyákhoz hasonlítjuk, és mintha állat lenne, miért nem egy kétlábú emberszerű robotot vetnek be ilyen feladatra? Hát ez biomimetika, ami azt jelenti, hogy a természetből másolt képesség, és egyszerűen sokkal gyorsabbak a négylábú állatok, nézd meg egy gepárdot, vagy nézd meg egy, egy agárt, tehát, hogy a négy lábban könnyede, könnyedebben, gyorsabban, eh, energiahatékonyabban tudsz mozogni. Uh -huh. Hát az igazság, hogy itt beszéltünk a fegyverzetről, és ugye Viktor is említette, hogy erre ugye lehet fegyvert is rakni, és azt hiszem, hogy talán tavaly októberben, ha jól emlékszem, volt egy olyan fegyverkiállítás, ahol a szemfüles telefonozók azok videó végre kaphatták a Ghost Dynamics-nak ezt a, az egyik robotját, ami bizony ugyanez a kutya volt, és volt rajta puska, szépen megtervezett puska volt rajta. Nem is rejtette a véka a cég, hogy ezt is tesztelik. Úgyhogy ezek a puskák, ezek meg fognak jelenni. Előbb-utóbb, is miután már láttunk robotokra fölszerelt puskákat, sőt drónra fölszerelt puskát is, amit már el is lehetett sütni, tudta stabilizálni magát, ez nem bonyolultabb feladat, mint vinni valamilyen terhet. A célzásról meg már régóta tudjuk, sőt a bűsöbben is beszéltünk már erről, hogy azt is lehet már automatizálni, ezért sajnos az a kép, amit Viktor itt lefestett, az elkerülhetetlen. Előbb-utóbb meg fog érkezni a robotkutya automatikus AI célzó rendszerrel és fegyverrel. Viktor, még egy szóra, szerinted most ö, félelmetesebb, Vált, vagy válik a világunk, vagy van még visszaút? Visszaút mindig van, meg előreút is van, tehát hogy nehogy félreértés legyen, én nem a, a robotizáció ellen vagyok, sőt, hanem azt gondolom, hogy ugyanakkor a rendülettel neki kéne állni a szabályozásnak, neki kéne állni a megfelelő etikai rendszerek kidolgozásának, ezeknek a cégeknek a, a számon kérhetővé tételének, bár ezt gondolom az a jogi környezetekből adódóan már nagyrészt rendelkezésre áll, de oda kell erre figyelni. Erre figyelmet kell fektetnünk, ugyanúgy, mint ahogy majd az autonóm eszközöknek a közlekedése során is egy csomó olyan megalkotandó jogkörnyezet van, amire figyelni kell. Ez egy picit lehet unalmasabbnak tűnik, vagy nem annyira izgalmas, de majd ezen fog múlni. Szóval erre oda kell figyelni egyszerűen ennyi. Most a következő percekben elindul összeállításunk, ami arról szól, hogy mindenféle érdekes és újfajta eszközöket is bevetnek a néhány hete tartó orosz-ukrán konfliktusban is. Például a propaganda is egy nagyon fontos eszköz, bár nem új eszköz. Kovács Tücsi Mihály. Igen, igen, az egyik videóm a Kiev határában állomásozó katonák a homokzsák bocka előtt, egy katona ezt a dalt játszotta két támadás között, hogy is kifejezzék, hogy őket nem lehet megtörni, jól érzik magukat, és kitartanak. Egy új fajta Tek, taktikát vettem észre a mostani háború kapcsán. A propagandának általában, amikor az, ellen, az ellenfelet mutatják be, igyekeznek szörnyeknek, avadálatoknak, gyilkosoknak lefesteni, és hogyha ez az ellenség egy bizonyos távolságunk túl van, ahol már nem annyira veszélyesek, akkor jönnek azok a módszerek, amivel nevetségesé lehet tenni. Tehát ilyen volt például a második világháború idején, hogy kiadtak egy olyan malacot ábrázoló rajzot, amit hogyha a vonalak mentén összehajtotta az ember, akkor kiadott egy Adolf Hitler pol alakult át a disznó, vagy gondoljuk a másikra a híres második világháborús, angol háborús darra, a Hitlernek csak egy heréje van címűre, ami szintén ugye bár az ellenfél férfiasságát és egyebet vont kétségbe. Most ez teljesen új dimenziókat nyert az internet, a videó, a megosztott képek révén, nekem ami úgy, úgy igazán szemet szúrt többek között, emellett a. Zenekar mellett, hogy ezt a ukránok nagyon profi módon kihasználják ezt a lehetőséget. Olyan megoldásokat használnak annak ellenére, hogy ott vannak a háború belül, ami nevetségesé teszi az orosz hadsereget. Ennek nagyon jó példái voltak annak, hogy megmutatták, megosztották azokat a képeket, a videókat, amikor ez elhagyott orosz harceszközöket tankokat, páncélozott járműveket megtalálták. Ezek után nem sokkal jött egy a legismertek ukrán autós influencer, aki egy TikTok videóban bemutatta konkrétan, hogy ezt az adott típusú páncélozott járművet hogy lehet beindítani, hogy kell feltankolni, és hogy kell vezetni, hogy nyugodtan vigyük haza. Ne hagyjuk ott a mezőn heverni. Ezek után jött az, hogy az ukrán adóhatóság bejelentette, hogy nem kell majd bevallani és adót fizetni a hazavitt orosz fegyverek és művek után. Tehát ez, ez itt valamilyen szinten próbálja gúnyolódik az ellenségen, egy kicsit próbára teszi a humorérzékünket. Erre nem sokkal később reagált az ukrán kormány is, amely szerint a, idézem pontosan, a civilek által lefoglalt orosz tankokat és egyéb katonai felszereléseket nem kell bevételként jelenteni a cégeknek. Hozzátették, hogy ennek aznak az értéke nem haladja meg a minimális beszerzési küszöbértéket. Tehát avval, hogy a, a fegyvereket így több szinten nevetsége is és tette az orosz hadsereget, és ez azóta is folyamatosan folytatódik. Jönnek a videók sorba, hogy tankokkal vontatják haza az ilyen járműveket. Az IBM már megjelent az egyik 400 ezer dollár eladó, miközben a beszerzés értéke olyan 20-25 millió dollár de a legfrissebb, ami nekem tetszik, amit ma mesélt el nekem a fiam, hogy megjelent egy új farmjáték, amin ugyanúgy gazdálkodhatsz, vetsz, aratsz, szántasz, egészen addig, amíg tankok nem jönnek, hogy elpusztítsák a termésedet. És ezzel ellen úgy védekezhetsz, hogy el kell lopnod a tankokat. Hogy ez, ezek az ötletek mennyire komolyak, illetve mennyire fék az egész mennyire valós esetek, ez mindig a propagandának az egy ilyen árnyalata, hogy mennyire hisszük el a dolgokat, mennyire lehet minket befolyásolni, de most már ebben van egy újabb dimenziója, a deepfake, amivel külön meg kell küzdeni. Az elmúlt években megszokhattuk azt, hogy különböző politikusokról is készültek mindenféle jópofa, viccesnek ható videók a videomegosztókon, amikről aztán később kiderültek, hogy deepfake technikával készültek. Más adta a hangot, de ugyanakkor nagyon meggyőzően látszott, hogy például az Egyesült Államok elnöke, vagy más világhíres politikus beszél, pedig valójában nem beszélt. Mindegyik mögött a deepfake technológia állt itt most különös fénytörésbe kerülhet az, hogy elterjedt egy videó nemrégiben, amin Putyin orosz elnök látható női légi kísérőkkel, és fölmerült az a felvetés, hogy nincs is ott valójában az elnök, hanem zöld háttér előtt készült felvétel, tehát hogy itt is egy deepfake lehet szó. Erről a témáról fogom most beszélgetni Mezricki marcell a Korvinus Egyetem doktori hallgatójával, a deepfake egyik hazai szakértőjével. Fervusz, üdvözöllek! Mit tudsz te most erről a videóról? Ez egy hamis videó, vagy pedig igazi? Én azt gondolom, hogy elértünk már egy olyan pontot, amikor nagyon-nagyon nehezen tudjuk megkülönböztetni a hamisítványt a valódítól. Ennél a bizonyos videónál, amelyről beszélgetni fogunk, nem tudjuk egyértelműen véleményem szerint eldönteni egy hamisítvány, viszont én azt gondolom, hogy azt sem tudjuk egyértelműen mondani, hogy igazi. Ugye itt alapvetően azok a vádak érték ezt a, a videót, hogy a légikísérőkárnyéka nem tükröződik a teáskannákban, illetve hogy Putyink ez egy ponton átszalad a, a mikrofonon, és ugye ne jött, hogy valószínűleg zöld háttér előtt fel, és a szereplőket külön adták hozzá. Igazából ez, ez egy nagyon ellentmondásos dolog, hiszen a háborúban is lehet egyfajta új hadviselés a hamis információknak, híreknek a terjesztése, aminek ugye a big szintén lehet egy új nehéz fegyvere tekintve, hogy egyszerre több érzékszerve hat, ahogyan Dr. Veszeszeszki Ágnes is megalapította, egyszerre több érzékszerve hat, nem csak halljuk, hanem látjuk is az információt. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ez, ez igazi vagy hamis. Én, én nem is oldanám fel ezt a, ezt a paradoxont itt ezzel kapcsolatban. Ez azért is érdekes, mert ugye a hétköznapi néző vagy felhasználó számára egyre inkább nincsenek ilyen fogózók. Tehát látunk valamilyen képet, és még a szakértő szeme számára sem egyértelmű, hogy mi az, amit látunk. Tehát el kell fogadnunk azt alapvetésként, hogy amit látunk, az már egyáltalán biztos, hogy úgy van. Igen, és ráadásul ez ugye hozzákapcsolódik az a fajta tudományos megalapítás hogy bár tudatában vagyunk annak, hogy a social médiában és a különböző applikációk segítségével már korlátlanul tudjuk manipulálni a saját megjelenésünket és arcunkat, filtereket használunk, kicsit manipuláljuk a fotót, hogy jobban nézzünk ki rajta, fehérebbek legyenek a fogaink. Mégis az igazság értékét egy videónak, ahhoz kapcsoljuk, vagy egy hír, hírnek, ahhoz kapcsoljuk, hogy látunk-e arcot mellette. És hogyha az arc hozzákapcsolódik ahhoz, amit mondanak, akkor sokkal, sokkal inkább bedőlünk neki, sokkal inkább gondoljuk azt, hogy akkor ennek van valami valóság alapja. Nemrégiben a, a Berkeley Egyetem publikált egy olyan kutatást, amiben az az ijesztő, hogy az emberek lassan már megbízhatóbbnak látják a szintetikus arcokat, mint a valódi arcokat. Készítettek egy felmérést, amiben azt vizsgálták, hogy meg tudják-e mondjuk különböztetni a mesterséges intelligenciát, által létrehozott szintetikus arcképeket a valódi emberek arcképétől. És képzeld, hogy az arány ez borzasztó ellentmondásos, mert 48%-ban találták el, nem tudták megkülönböztetni egyértelműen a hamista valóditól. Mégis mit gondolsz, hogy hogyan lehet okos a hétköznapi ember? Mit tehet ebben a helyzetben, amikor már ennyire befolyásolhatók az érzékszerveink? Ezeknek is talán az alapja a kellő média kellene, hogy legyen ugyan a, a hamis hírek terjedését is leginkább úgy küszöbölhetjük ki, hogyha több hírforrásból is próbálunk tájékozódni. Ezzel ugye az a probléma, hogy mondjuk én megnéztem ennek az említett videónak ö, olyan verzióját, ami, ami a rosszabb felbontású, és mondjuk a TikTokon szembe jött velem, hogy Putin kezelhet meg a mikrofonon, illetve láttam egy olyan verzióját, ami egy tűéles felbontású, és ott nem látom ezeket a tényezőket, Na most ugye adja magát a kérdést, hogy oké, mondjuk mindkét oldalnak az álláspontját láttam, de akkor mégis mi az, amit én elhiszek? De akkor ebből mi következik? Az következik a hétköznapi ember számára, hogy nincsen következtetés, ugye? Tehát Igen, az, nincs. hogyha mondjuk a Facebookon vagy bármelyik közösség oldalon szembe jön velünk egy ilyen videó, akkor nem szabad azt gondolni, hogy ez az, amit éppen láttunk, vagy éppen az ellenkezője, hanem el kell menni mellette, és akkor, és akkor mi van? Akkor meg kell néznünk, hogy a nagy portálok foglalkoznak-e a témával? Leginkább igen, tehát mert a, tulajdonképpen ennek a jelenségnek az a csapdája, hogy készülnek életű díjfővideók, amit nem tudunk megkülönböztetni a valóságtól. Ez egyfajta csapda. De emellett ott van az is, hogy eljutunk egy olyan szintre, amikor már kihasználja ezt a másik oldal is, és azt mondja, hogy ez nem igazi, ez dívfék hamisítvány. Tehát amikor nem is feltétlenül van szó mondjuk manipulációról, akkor is van, aki már azt mondja, hogy de hát ez dívfékkel készítették, mert hogy ránézve éppen mondjuk terhelő, vagy negatív színben tünteti fel. Mert nincsen kézzelfogható kapaszkodó. Nem mondhatjuk azt, hogy most már azok a jegyek, amik mondjuk a DeepFig videókat elárulták, mit tudom én, az üveges tekintet, vagy, vagy a furcsa szájmozgás, vagy a túlságosan videójátékos steril arcbőr, Ahogyan fejlődik a technológia, ezek fokozatosan tűnnek el, és, és nem marad olyan kapaszkodó a kezünkben, ami, ami alapján meg tudnánk különböztetni őket a valóságtól. Rövidesen, lesz egy szakmai összejövetel, amiben ezzel igen. a témával foglalkoztok, mesél erről egy kicsit. Igen, a budapesti Korniusz Egyetemen működünk, CGI Deepfake képmutató csoport néven, doktor beszélt vezetésével amelynek én is tagja vagyok, valamint uh, Horvát Evelin uh, doktorandosztársam. Májusban lesz egy olyan konferencia, ami kifejezetten olyan előadásokra és ezekre a témákra fókuszál, ami tulajdonképpen az újonnan a problémák kérdéskörét taglalja, így a mesterséges intelligencia képmódosítása, akkor a szintetikusan létrehozott karakterek, illetve a, a deepfake kapcsán. Ugye a konferencia előtt, akkor azt hiszem, hogy röviden mondhatjuk tanácsként a hallgatóink számára, hogy óvakodjunk mindenféle videótól, akár mondjuk Putyinról, akár Zelenszkiről látunk egy videót, mert simán lehet, hogy egy deepfake, egy hamisítvány felvételről van szó. Pontosan, és Zelenszkiről például keringett már olyan videó az interneten, amelyben bejelenti Ukrajna kapitulását, Amely uh, szintén ugye bár uh, díjfék hamisítvány, és nagyon, nagyon komoly kimenetele lehet egy ilyen videónak, még akár akkor is, hogyha hamar reagálnak rá mondjuk a közösségi médiában. Mert mi alapján mondják azt, hogy ez hamis? Postmodern. A digitális világ érdekes. Hát nagyon érdekes volt szerintem az elmúlt percekben, hogy most már a deepfake is lehet, az ilyen kamu videók is lehetnek eszközei a kiberháborúnak, illetve egyáltalán a háborús helyzetnek. Keleti Artur, vajon mit szól mindehhez? Én Marcival konkrétan erről a videóról beszélgettem is, ugye ez a Putin, a Stuart -eszek körében videó, be is szereztem hozzá egy nagyon jó minőségű felvételt, és ezt meg is néztük együtt. Én nem tartom ezt deepfakenek, van több um, bizonyítékom is rá, vannak olyan kamer Mozgások benne olyan zoomalások, olyan mindenféle mozgások, amiből azt gondolom, hogy ha ezt különvették fel ezt a felvételt, akkor rengeteg időt eltöltöttek vele, és nem hiszem, hogy ennek olyan jelentősége volt. Tehát itt az arányérzékem az súgja, hogy ez egy eredeti felvétel volt konkrétan, viszont abban nagyon egyetértek, hogy ezt egyre kevésbé lehet megmondani. És hát bizony, ilyen szempontból a háború, a kiberháború az már körülöttünk zajlik, és nem csak a propaganda szempontjából fontos ez, hanem abból a szempontból is, hogy egyre több infrastruktúrát támadnak meg mindkét oldalon. Ez a konfliktus, ez. Mostanra már kiszélesedett, és ugye ezért, ezért is gondoltuk, hogy itt a műsorban minden héten vissza fogunk térni erre, és folyamatosan beszámolunk arról, hogy mi történik. Úgyhogy én gyorsan bele is kezdenék, mert hogy annyi minden történik, hogy ez egész megdöbbentő. Egyébként jellemző a helyzetre, hogy már vannak olyan szolgáltatók, akik azt állítják, internet szolgáltatók, hogy 800 kal növekedett növekedtek a kibertámadások ebben az időszakban, amióta ez a konfliktus zajlik, és a magyar kiberbiztonsági közösség egyébként aktívan követi az eseményeket elindítottak egy ilyen zárt csoportot, és abban rengeteg információt osztunk meg egymással, úgyhogy én azt hallottam másoktól, más kiberbiztonsági szakértőktől, hogy ez a kiberháborús része már réges-régen kiszélesedett világháborúvá, hiszen mind a két oldalon csatlakoztak olyan csapatok, akik nem, se nem ukránok, se nem oroszok, hanem innen Európából, vagy éppen Ázsiából mindenhonnan jönnek és segítenek a háborúzó feleknek. Tehát ilyen értelemben már megtörténik az az óriási világméretű összecsapás, aminek nem látjuk egyelőre a, a, a végét vagy a következményeit. Így van, ez az, ez az egész esemény ez már kiszélesedett a kibertérben, és noha a támadásoknak körülbelül a 70-80%-a mindig a két országot érinti, és ezek a ö, kiberpatrióták vagy partizánok, vagy hívhatjuk, hogy akarjuk őket, több százeren vannak, ezek egymást támadják, ez való igaz, viszont ilyen szempontból már annyira kiszélesedett a konfliktus, hogy ki is lépett ennek a két országnak a teréből, és ezért is fontos, hogy erről beszéljünk. Például most gyakorlatilag az elmúlt pár napban találtak egy olyan kórokozót, minden héten van már egy újabb ilyen, amit gyakorlatilag nullára tudja törölni, és meg is tudja állítani a kritikus infrastruktúráknak a működését. Ez alatt mondjuk akár egy vízerőművet értek, vagy egy áramszolgáltatót. Ebből egyébként, ahogy említettem, minden héten jelenik meg egy, ez most az új, ez a Caddy Viper nevezetű, ezt speciál pont nemrég fedezték föl. Aztán van egy másik nagyon érdekes téma, az pedig az, az, hogy van egy ClearView nevezetű cég, akiről már itt a műsorban is beszéltünk. Ők azok, akik mesterséges intelligenciával arcmerismerést végeznek, egy amerikai cégről van szó, és arról váltak ismerté, hogy gyakorlatilag az egész internetről begyűjtenek rengeteg adatot, jelenleg 3 milliárd ember biometrikus adatait tárolják a rendszerben, és minden arcról több mint 500 pont áll rendelkezésükre. Na ez egy hatalmas adatbázis, amivel egyébként komoly problémák vannak, GDPR szempontból most kapott Olaszországtól épp a napokban egy 20 millió eurós bírságot a cég mondván, hogy nem gyűjthetné ilyen adatokat, nem kér engedélyt hozzá és a többi. És egyébként Kanadában is vizsgálták a, a céget, egy százas listát adtak ki arról, hogy mi minden nem tetszik nekik ezzel az egész dolga kapcsolatban. Na, de hogy ez hogy jön ide? Úgy jön ide, hogy a Clearview, az az ukránok rendelkezésére bocsátotta a rendszerét, tehát mostantól kezdve az ukrán gondolom katonai erők, meg, meg rendvédelmi erők, azok használhatják ennek az eszköznek a képességeit, ami azt jelenti, hogy megtalálhatnak embereket arcról, gyakorlatilag egy fénykép, vagy egy, akár egy homályos fénykép is valószínűleg elég arra, hogy bárkit be tudjanak azonosítani. Természetesen, természetesen ezek ezzel halottakat is tudnak azonosítani, tehát mondjuk egy, egy tömegsírból ö, exhumált emberekről is meg tudják mondani, valószínűleg nagyon hamar, hogy kicsodák, viszont egyrészt katonákat, hírszerzőket, szabotőröket is lehet vele azonosítani, és például pont két évvel ezelőtt volt ennek a cégnek egy incidens, amiben feltörték a rendszerét, a Clearview rendszerét, és ellopták az ügyfél listáját, tehát lehetett tudni, hogy ki használja a rendszereit, illetve egy-két lekérdezést is meg lehetett tekinteni. Tehát nagyon félünk attól, hogy az egyébként rendkívül kétséges háttérrel és rendkívül kétséges környezet vagy körülmények között működő cégnek az eszközét most elkezdik használni az egyik oldalon, és majd ennek mi lesz a hatása. De szaladnék tovább. Az anonímus aki most ukrán szimpatizánsként dolgozik, vagy ebben a rendszerben a tevékenységét így fejtik ki a tagok, azok feltörték az orosz büntetés végrehajtásnak a rendszerét az elmúlt napokban, és több millió SMS-t küldtek ki a rendszeren keresztül orosz állampolgároknak. Azóta már jött egy olyan hír is, hogy ez valószínűleg 7 millió SMS volt egyébként. Itt azért biztos... Érzik a hallgatók is, hogy olyan rendszerekről van szó, amik, amikről nem gondoltuk volna, hogy fel lehet törni őket, hogy ilyen, ilyen könnyen eleshetnek pár nap alatt. Minden európai döntéshozó Magyarországon, bárhol a régióban dolgozó cég, szervezet döntéshozói most nézzenek utána annak, hogy az ilyen típusú támadások ellen szivároktatások, betörések, forráskódok, kritikus infrastruktúrák, a rendszereik, Felkészültek-e? Kérdezze meg az informatikusait, biztonsági szakértőit, hogy van-e forgatókönyve az ilyen helyzetekre. Ezért be térünk erre vissza minden héten. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Annyit beszélünk mostanában a mesterséges intelligenciáról, hogy szerintem jogos az az igény, hogyha egyesekben felmerül, hogy most már jó lenne, hogyha a hétköznapi ember is használhatná a mesterséges intelligenciát. Erre találtunk most egy jó példát Kovács Tücsi Mihály szerkesztőnk jó voltából az interneten, a hotpot.ai nevű oldalt, ami elsősorban fotósoknak, hobbifotósoknak, családi fényképészeknek segíthet abban, hogy nagyon egyszerű megoldásokkal és intelligencia segít a fényképeket rendbe tenni. Hát most ezt így nagyon röviden leegyszerűsítve így fogalmazom meg, de itt lesz nekünk a segítségünkre most Hajdú Lajos díjnyertes fotós, aki kipróbálta ezt az oldalt, és segít majd nekünk egy kicsit eligazodni, hogy mi mindent lehet ezen az oldalon találni. Mi volt az első dolog, ami belelkesített téged Lajos ezen az oldalon? Igazából először azt tetszett benne, hogy valóban... Nagyon könnyű használni, igazából teljesen egyszerű, mert fel kell egy képet, és egyetlen gombnyomásra automatikusan javítja a képeket a szoftver. Nyilván ez nem a profi fotósokat célozza, hanem tényleg az otthoni felhasználókat, akiknek van egy beszkannált régi papírra, filmre fotózott képe, amint esetleg fel lehet javítani egy kicsit. Amire a célra ez a szoftver készült, arra teljesen jó. Mit tapasztaltál vele egyébként? Gondolom, kipróbáltad saját fotóiddal. Saját fotóimmal nem próbáltam ki, azért mert én digitális géppel, fotózok is profi géppel. Úgy gondolnám, hogy itt az lenne a cél, hogy mint ahogy a szoftver a honlap leírásában is szerepel, inkább az a cél, hogy régi, teljesen amatőr papírra készült képeket beszkennelve javítson ki a szoftver. Ezt az is mutatja, hogy van egy ilyen funkciója különbe kell jelölni, hogyha gyűrött a kép, tehát ha a képen látszik, hogy az eredeti papírkép az gyűrött volt, tehát van rá egy ilyen törésszerű csík azt külön eltávolítja, és ezt jól is csinálja különben teljesen. Uh -huh. Szóval alapvetően szerintem ez, ez mindenképpen arra való, hogy régi családi film, filmes képeket javítson fel. Tehát az elsárgult, vagy elbarnult, elnarancssárgásodott képeket, amiken gyűrődés, esetleg égés nyoma van, vagy a széle elkopott, mondjuk úgy, vagy akár mondjuk gondolhatunk a későbbi színes felvételekre, nem? Ami szoktuk emlegetni az Orvó filmeket a 70-es évekből, amiknek a színei és elmászkálnak ide-oda, pirosból, narancsárga és társai. Abszolút így van, bár egyébként igazából én úgy találtam, én hat képpel próbáltam ki, három régi fekete-fehér beszkenelt képpel, és három színes képpel próbáltam ki a szoftvert, és azt látom, hogy éppen a szint nem változtatja nagyon meg, erre van a, a, ugyanennek a honlapnak egy másik megoldása, hogy automatikusan próbálja kitlálni, hogy a fekete-fehér szín, színű kép az, az milyen lehetett volna, de igazából most ez a, ez a megoldás, amit én teszteltem, ez tulajdonképpen pont a színeket nem nagyon változtatja. A következőket csinálja, amik miatt szerintem igenis egész jól feljavítja a régi képeket, Először is az élességet javítja. Ugye sok ilyen régi papírkép nem elég éles, a mai standardek szerint, a második dolog. Hát legalábbis voltak... ugye, amit a nem fényképész készített műterembe, hanem mondjuk amatőr persze, persze, persze, saját igen, igen, amatőr. pajtás fényképezőgéppel az utcán. Pontosan így van, igen, igen, igen. Szóval az élességet javítja, aztán kontraszton javít, ami szintén nagyon jó, mert ezek a régi deszkennelt papírképek általában fakók. És már önmagában ez a két dolog, ez másokat jobb az képeken, és harmadjára pedig a szemcsésséget, tehát az ajosságot azt elég jól eltünteti. Összességében egy tényleg jobb benyomást keltő eredményt kapunk sokkal, mint az eredeti. Gondolom itt is úgy van, ha nagyítóval néznénk a képet, akkor úgy felfedezhetőek lennének a turpisságok, de hogyha így egyben nézzük a képet, akkor sokkal jobban a szemnek kellemesebb élmény nyújt, ugye a látvány? Ez pontosan így van. Pontosan a szoftvernek a tisztító szemképenítő hatása miatt azért a finom részletek, ha egyáltalán megvoltak az eredeti papírképen, azok azért elvesznek. Tehát nem várhatunk egy, egy mai digitális kép, vagy akár mobiltelefonos jobb képpel össze hasonlatható gazdagságot, de az összkép, az összbenyomás az élesebb, kontrasztosabb kép miatt az jobb lesz. És mik a hátrányai ennek a rendszernek, hogyha van ilyen? A hátrányai igazából, és itt jön be szerintem a mesterséges intelligencia, az látszik, hogy az arcokat felismeri a szoftver, mint ahogy a legtöbb mobiltelefonnak a szoftvere is, ugyanis ahol arc van a fotón, arra láthatóan külön rámegy. Tehát uh, feltétlenül, hogy itt is a szem, száj, orr ismeri fel a szoftver, és ezeket külön tisztítja és élesíti. És ez, ez miért a, hátrány? Hát uh, azért hátrány, mert az egyik képen, például két uh, alak volt, egy testvérpár, és az egyikük nem nézett a kamerába. A kamerába néző arc az szép éles volt és tisztított, Viszont akinek el volt fordítva a feje, azt láthatóan nem ismerte fel a szoftver, és ez a, egymás mellett volt ez a két arc a képen. Látható volt a különbség, elég erős. A szoftver által felismert és feljavított arc közt, és az úgymond módosítottan hagyott másik arc közt, aki nem nézett a kamerába, tehát nem ismerte fel a szoftver. Az a hátránya ennek a megoldásnak, hogy viszonylag kis felbontású. Tehát még ha nagyobb felbontású az, az eredeti kép, a beszkennelt digitális kép, akkor is, amit kapunk, az maximum. 1200 pixel körül van uh -huh. a hosszabb oldala, ami azért nem egy óriási nagy felbontás, tehát semmiképpen nem alkalmas például nyomtatásra. Igazából arra való ez, hogy az ilyen rossz családi képeket kicsit feljelítva mondjuk Facebookra egy uh -huh. kiemlékképként. De hogyha valaki mondjuk szeretne még nagyobbat, akkor használhatja nagyobb felbontásban és csak az már gondolom fizetős része ennek az oldalnak. Igen, pontosan így van. Én is néztem, hogy vannak egyéb funkciói is, azok már nem ingyenesek, ezek közül az egyik az, hogy állítólag minőségvesztés nélkül megnöveli a felbontását a szoftver, de ezt, ezt nyilván ezt most nem teszteltem. Mindenkinek ajánljuk a hotpot.ai oldalt, ahol bárki kipróbálhatja ezeket a fotós szolgáltatásokat mesterséges intelligenciával. Hajdu Lajosnak, pinyátes hobbi fotósnak pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. És ennyi férte a postmodem mai összeállításába. Köszönöm szépen a részvételt dr. Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, dr. Pintér Robertnek, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak, valamint az interjúinkban Hajdulajos, Hobbifotosnak, illetve Mezriczki, Marcel Deepfake szakértőnek. Találkozunk jövő héten, pénteken délután négy órakor a hírek után a Pátia Rádióban, a postmodem című műsorban. Addig is viszontlátásra a Youtube-on, viszonthallás Postmodem. A digitális világ érdekes.